A Cassini űrszonda 13 éven keresztül vizsgálta a Saturnust és annak bolygóit. Olyasmik derültek ki, amikről sejtésünk sem volt. Különös bizarr tájak, holdakon feltörő gejzírek. Mindenki döbbenten állt a felvételek láttán. Az emberek sokkot kaptak. ám a Cassini üzemanyaga kifogyóban volt. A NASA tudósai a következő lépésen talakodtak, és végül látványos megoldás mellett döntöttek. A Cassini egyedülálló módon oda ahol még senki sem járt, és végső útja során felfedte a Saturnus legrejtettebb titkai. Így működik a világegyetem. A Jupiter mögött található a Saturnus, a bolygó melyet számos hold és gyűrű vesz körül. Olyan, mint egy miniatűr naprendszer. Ez a küldetés rendelkezett a Szaturnusz felfedezéséhez szükséges műszerekkel és képességekkel. A küldetés neve Cassini. Több mint 13 éven át ez a sonda helyettünk látott és hallott a Szaturnusz rendszerében, ám 2017. szeptemberére szinte teljesen elfogyott az üzemanyaga. A Cassini több mint egy évtizede keringett a Saturnusz körül. A küldetés végén úgy döntöttünk, hogy mivel úgy is el fogjuk veszíteni, legalább látványosan küldjük a halálba. A Cassini csapat úgy döntött, hogy mindent egy lapra tesz fel. Arra programozták a szondát, hogy egyenesen neki repüljön a bolygónak. Mindent feláldoztak annak érdekében, hogy az utolsó információfoszlányt is kinyerjék a szondából. A légkörben vagyunk. Mi alatt a Cassini a halába repült. A műszerei tovább működtek. És ahogy egyenként felmondták a szolgálatot, még mindig küldték az adatokat. A cassini nem arra tervezték, hogy átjusson a Saturnus légkörén. Senki sem tudta, hogy meddig fogja bírni. Emlékszem, hogy a kollégákkal együtt figyeltük a rádiójelet, azt a kis zöld csúcsot, ami arra utalt, hogy a Cassini még kapcsolatban áll a Földdel. Amikor berepült a légkörbe, az utolsó pislogásáig bezárólag küldte a jeleket. Lenyűgöző, hogy a Cassini ilyen sokáig működőképes maradt a Szaturnusz légkörében. Szép volt, náza mérnökök! Miközben a Cassini 124 ezer km km/órával zúgott a Saturnus légkörében, állnia kellett a gázmolekulák becsapódásait. A súrlódás fokozatosan lebontotta a Cassini anyagát, miközben a sonda megpróbálta fenntartani a kapcsolatot a Földdel. Amikor az antennák elfordultak, láttunk egy második zöld csúcsot, és szurkoltunk a Cassini-nek, hogy bírja még. Aztán végül csak a zöld egyenes vonal maradt. Az űrszondáról érkező jel elhalt, és a következő 45 másodpercen belül a szonda is meg fog semmisülni. A Cassini szívverése megszűnt, és tudtuk, hogy ez a küldetés végét jelenti. Elpárolgott a Saturnus légkörében, és így a Saturnus részévé vált. A Cassini halálugrása csupán egy vakmerő sorozat lezárása volt. Mielőtt véget vetettek a Cassini küldetésének azáltal, hogy beküldték a Szaturnusz légkörébe, a NASA mérnökei kitalálták, hogy irányítsák a Szaturnusz felhői és a gyűrűk belső része közé. 2017. áprilisával kezdődően a Cassini 22 alkalommal bújt a Szaturnusz és annak gyűrűi közé. A tudósok ezt a nagy finálénak nevezték. Az utak során a Cassini közelebb jutott a Saturnus felhő csúcsaihoz, mint addig bármelyik szonda. A Saturnus egy hatalmas hidrogén és hélium gömb, egy gázóriás. A Saturnus alapvetően különbözik az általunk ismert szokványos bolygóktól. A Cassini közeli felvételeket készített a bolygó gázos felületéről, a képek viharos, kavargó világról tanúskodnak. Úgy gondoljuk, hogy a földi viharok, elsősorban a hurikánok, meglehetősen könyörtelenek, de a Szaturnusz légmozgásához képest egy földi tornádó langyos huballatnak tűnik. A Szaturnusz egyik vihara mindennél különb. Egy jellegzetes, mértani alakzat jelzi a helyzetét. Különös, hogy a Szaturnust megkerülő gyűrűk egészen a pólusi kör alakúak. De ott fönt egy hexagon alakú sáv mutatkozik, amire senki sem számított. A kaszéni a működése idején számos felvételt készített a hatszögről. Valahányszor feltettünk egy képet a hatszögről, mindenki felfigyelt rá, és rengeteg online látogató érkezett. Rejtélyesnek érezték. Amikor először láttam, elképedtem. Ki gondolta volna, hogy egy ilyen szabályos alakzat létrejöhet egy bolygó légkörében? 2018-ban a Cassini adatai arra utaltak, hogy a hadszög alakú vihar nem más, mint egy több száz kilométer magas képződmény. Hatalmas, több ezer kilométer átmérőjű, és a kellős közepén egy állandó örvény található. Egy permanens hurikán. Olyan, mint egy szem, ami folyamatosan minket néz. A hadszög minden egyes oldala olyan széles, akár a föld. Mesterségesnek tűnik, mégis hogyan került egy hadszög alapú felhő a Szaturnusra. A tudósok úgy vélik, hogy a Szaturnusz forgó mozgásának és a légáramlatoknak a kölcsönhatása szimmetrikus mértani formát hozott létre, de nem tudják, hogy miért van ott évtizedek óta. Ez itt a kérdés. Hogyan képződhet egy hatszögű gőzáramlat, ami ilyen sokáig stabil marad? A hexagon alakja stabil, ám a színe megváltozott. Négy év leforgása alatt kékről aranybarnára változott. A változás a Saturnus évszakaihoz köthető. A Szaturnuszon az évszakokat ugyanaz idézi elő, mint a Földön. A bolygó dőlésszöge. Ahogy a Szaturnusz megkerüli a napot, az északi sark a nap felé közeledik, és egyre több a fény. A napfény légkörre, és levegő részecskéket úgynevezett aeroszolokat hoz létre. Egyfajta smoghoz hasonlít, ami narancsszínhűvé változtatja a dolgokat, és ezért a hatszög kékről narancsra váltott. A szín a Szaturnusz egyik északi féltekéjén lezajló nyár idején alakult ki, ám a hadszög kellős közepe rejtélyes módon kék maradt. Ennek két oka lehetséges. Lehet, hogy a köd nem a szemben képződött, mert a szem rejtve volt a nap elől, márpedig a szaturnuszi barna ködért a nap felel. A másik az, hogy az örvénylés lefelé szívja a ködöt, mint a hurrikán középpontja. Felette köd van, de a középpont lefelé húzza. A szaturnusz viharai mellett más időjárási anomáliákra is felfigyeltek. Amikor a Cassini áthatolt a gyűrűkön, esőt észlelt sőt, ami a világűrből érkezik. 2017 áprilisában a Cassini űrszonda megkezdte halálrepülését, tovább haladva vakmerő új útvonalán. Úgy döntöttünk, hogy benézünk a bolygó és a gyűrűi közé, ahol még egyetlen szonda sem járt, és végzünk néhány egyedülálló mérést. Ismeretlen területen jártak. Nem tudták, hogy mit fognak találni. Lehetett volna bármi, ami tönkre tehette volna a Cassini-t. Ezzel szemben a Cassini váratlan jelenséget észlelt. Esőt. A Földön rengeteget esik, a fölöttünk néhány kilométerre lévő esőfelhőkből, és a Saturnuson is esik, de mint kiderült, a felső légkörre. És ez az eső a világűrből érkezik. 2018-ban a Cassini adataiból kiderült, hogy a Saturnuson másodpercenként több tonnányi jégi fagyott eső esik. Semmi máshoz nem fogható. Ha a Szaturnuszon esik az eső, de nincsenek felhők, akkor honnan esik? A választ a Szaturnusz gyűrűi jelentik. Ha a Szaturnusz nevet halljuk, először a látványos gyűrűi jutnak eszünkbe. Messziről nézve, a Szaturnusz gyűrűi egyetlen egybefüggő struktúrának tűnnek, de a valóságban mindez nem más, mint jégkristályok összességek. A gyűrűk anyagában porszemnagyságú kristályoktól házméretű sziklákig bezárólag minden előfordul. A Szaturnusz gyűrűi a bolygó légköre fölött találhatók a világűrben, és normális körülmények között a gyűrűk jégdarabjai örökké keringenének a bolygó körül, de nem így történik. Valami miatt ezek a keringő jégdarabok befelé esnek, akár egy kozmikus égeső. Az anyag a gyűrűkből esik befelé a Saturnus felhőire. Olyan akár egy eső felhők nélkül. Egy kozmikus csapadék, ami befelé esik. A Cassini felfedezte, hogy az eső többféle jégrészecskéből részecskéből tevődik össze, de nem tudtuk, hogy miért esik. Ekkor a kutatók rájöttek, hogy a jégkristályok statikus töltettel rendelkeztek. A napból érkező ultraébolya fény hatására a részecskék feltöltődnek, mint amikor az emberi haj, miután rádörzsöljük egy lufira, megtapad a falon a statikusság miatt. Az ehhez hasonló részecskékre hat a mágnesesség, és a Szaturnusz erős mágneses erővel rendelkezik. A Föld mágneses mezeje a forgó olvadó vasmagtól származik. Habár a Saturnus minden bizonyal kemény maggal rendelkezik, leginkább hidrogénből és héliumból áll. Azonban a tudósok úgy vélik, hogy a mag belsejében izgalmas folyamatok játszódnak le. Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy mi zajlik le a Szaturnusz belsejében. De vannak sejtései. A Szaturnusz belsejében az extrém nyomás és hőmérséklet hatására a hidrogén megszűnik gázként viselkedni, és átveszi a folyékony fémes hidrogén tulajdonságait. Az elektronok szabadon áramolhatnak a folyadékban, és így módon a folyékony hidrogén szélsőséges nyomás hatására fémként fog viselkedni. A külső fémes hidrogén forgása mágneses mezőt hoz létre, ami befelé húzza a gyűrű ég részecskéit. Ezeket a töltéssel rendelkező részecskéket a Szaturnusz mágneses ereje vonzza. A mágneses mező vonalainak mentén a részecskék a légkörre esnek. A Cassini rámutatott arra, hogy a Szaturnuszra másodpercenként több tonna anyag esik, de vajon az anyagnak mekkora hányada származik a gyűrűkből? Erre a kérdése ismét a Cassini adta meg a választ. A Cassini az utolsó napjaiban a Szaturnusz és a gyűrűi közé repült, és a gravitációs adatokból kiszámoltuk, hogy mennyi anyag származik a bolygóról, és mennyi a gyűrűkből. Kiderült, hogy a gyűrűk kevés anyagból állnak. Habár akkora területet fednek be, mint amekkora a pályája a Föld körül, a Szaturnusz gyűrűi százezerszer könnyebbek, mint a mi kis bolygónk. Könnyebbek, mint gondoltuk. Alig van bennük anyag. A gyűrűk súlya értékes adat, mert rámutat a korukra. Egy nehezebb gyűrű hosszabb ideig tudja összetartani magát, mint egy könnyebb. Tehát, ha kevés benne az anyag, akkor fiatal. Mióta léteznek tehát a Szaturnusz gyűrűi, és mi tartja őket össze? Ez olyasmi, amit a legvadabb álmaiban sem találhattam volna ki. Ahogy a Cassini körülrepülte a Saturnust, hihetetlen felvételeket készített a gyűrűiről. A Kastini olyan fényképeket készített a Szaturnusz gyűrűiről, ami a legvadabb elképzeléseimet is felülmúlta. Ha a Földön kívüliként látogatnám meg a naprendszerünket, akkor nem tudom, hogy mitől esnék nagyobb ámulatba, a kék gömbtől vagy a Szaturnusz gyűrűitől. A gyűrűkkel kapcsolatos egyik legfőbb kérdés az, hogy milyen idősek. Vajon a naprendszerrel egy idősek, vagy pedig nem rég jöttek létre? A Cassini ismét megadta a választ. Lehetséges, hogy a gyűrűk alig néhány millió évesek. Erre az enged következtetni, hogy kicsi a tömegük, és nagyon fényesek, vagyis nem telt el elegendő idő ahhoz, hogy a mikrometeoridák bepiszkítsák őket, és elsötétüljenek, mint a sokkal idősebb naprendszer. Ha az ember a dinoszauruszok idején élt, akkor a szaturnusz talán gyűrűk nélkül volt fönt az égen. Megdöbbentő. Ha a gyűrűk nem a bolygóval egy időben alakultak ki, akkor hogyan történt? És mi tartja őket egy helyben? Ahhoz, hogy 100 millió évvel ezelőtt kialakuljanak a gyűrűk, szükség volt egy üstökösre vagy egy holdra, amit a Saturnusz gravitációja darabokra tört, és létrejöttek a gyűrűi. Ahogy az teste darabokra esett, a részecskék kezdték a Szaturnusz körül, és létrehozták a gyűrűket. Ahogy egymásnak ütköztek, egyre kisebb darabokra törtek. Akár a tengerparton lévő kavicsok, amikor egymásnak verődve simára és kerekre csiszolódnak. Távolról a Szaturnusz gyűrűi rendkívül vékonynak tűnnek. Szinte tökéletesen laposnak, de a látszat csalóka. A Cassini egyik legutolsó adatcsoportja, amit a Szaturnusz gyűrűiből visszaküldött, a gyűrűk egyenetlen sűrűségére utalt. Erre még eddig senki nem jött rá. Nagyon közel kellett menni a Szaturnuszhoz, és senki sem számított ilyen eredményekre. A gyűrűk kutatójaként boldoggá tesz, hogy láthatom a Szaturnusz gyűrűinek a részletességét, és hogy kutathatom a kialakulásuk okait. Aprólékos képződményekről van szó, pengevékony gyűrűkről, akár a barázdák egy lemezen. A kérdés az, hogy honnan származnak. A válasz a gyűrűkben keresendő. Nem öt és nem 500 gyűrűről beszélünk, hanem több ezerről. Feltehetően több ezer vékony gyűrűcskéről, melyek között keskeny vagy szélesebb rések találhatóak, és a Cassini felvételeiből kiderül, hogy a gyűrűk közé holdak vannak beékelődve. Ezek a kisebb-nagyobb holdak szemmel láthatóan alakítják a gyűrűket. Ha a szaturnusz gyűrűjére gondolok, szimfónia hangzik fel a fejemben. A csodálatos szerkezet és a gravitáció harmóniájáról, a rezonanciára asszociálunk. A szaturnusz holgyai hullámokat idéznek elő a gyűrű részecskéiben a gravitációs erejükkel. A rezonancia egy különleges helyen létezik, amíg a hold egyszer körbe megy, addig a gyűrű részecskéi kétszer járnak körbe, mint amikor valakit megtolunk a hintán. Minél jobban toljuk, annál magasabbra jut, és itt keletkeznek a hullámok. Ez hát a holdak és a gyűrűk közötti rendkívül elegáns balett A holdak azonban nem csak hullámokká alakítják a gyűrűket, hanem meg is tartják őket a helyükön. Gravitációs hatás által a holdak alakítják a gyűrűket, terelik azokat és vigyáznak arra, hogy a gyűrűcsorda szép keringen a bolygó körül. 2017-ben a Cassini megmutatta, hogy nem csak egy vagy két hold tereli a gyűrűket. A külső gyűrűt, az ájjelű gyűrűt egy egész holdcsapat irányítja. A Cassini a halálugrása során felfedezte, hogy a Szaturnusz hét holdja összedolgozik, azért, hogy fenntartsa a gyűrűk rendszerét, mint a lövész, aki a rendre vigyáz. A hét mesterhold közül a legnagyobb a Mimas nevet viseli. A mi holdunk méretének egy nyolcada. A legkisebb hold, a pán átmérője alig 32 km. Ezek a holdak összedolgoznak, hogy rendben tartsák a Szaturnusz gyűrűit. Ez a hét hold együttes erővel hozta létre a mai is látott gyűrűrendszert. A Cassini rámutatott a Szaturnusz gyűrűinek és holdjainak csodájára. A Szaturnusznak sok holdja van. Mindegyik érdekes, és különböznek egymástól. A holdak pontos számát nehéz megállapítani, mert minden évben újabbakat fedeznek fel. A friss adatok több mint 60 holdról szólnak, melyek mindegyike más-más személyiséggel rendelkezik. Ám az egyikük tudathasadásos, és van egy árnyoldala. 2017 májusában a Cassini nagyfináléhoz közeledett. A sonda elkészítette az utolsó felvételét egy különös holdról, amely 3,2 millió kilométerre van a Szaturnus-tól. Az Iapetus. Az Iapetus évszázadokkal ezelőtt felfedezték, és már a legelején tudni lehetett, hogy az egyik oldala fényes, a másik pedig koromsötét. Ez a sötét és világos arcú hold zavarba ejtette Giovanni Cassini-t, az olasz csillagászt, aki 1671-ben felfedezte, és azóta is az őrületbe kergeti a tudósokat. A Cassinihez kapcsolódóan az IAPETUS volt az egyik legfő célpontunk, mert érdekelt minket ennek a két arcú holdnak a múltja. A Kaszéni megmutatta, hogy a választ a Szaturnusztól még távolabb, egy másik holdon kell keresni. Van egy hatalmas, ám roppant sötét hold, amely az Iapetuson túl, az ellenkező irányban kering a Szaturnusz körül. A főben egyszer távolabb kering a Szaturnusz körül, mint az Iapetus. Ahogy megkerüli a bolygót, a felszínére hulló mikrometeoritok sötét porfelhőt eredményeznek. A főbéről származó por hatalmas gyűrűt alkot. Egy sötét, poros anyagból álló gyűrűt, amely a Szaturnusz felé száll, és az Iapetus-szal ellentétes irányban halad. Az Iapetus pedig begyűjti ezt a port a keringési pályáján, és így jön létre a sötét oldal. Az Iapetusnak azért van sötét oldala, mert hat rá a Szaturnusz árapája. Az egyik oldala mindig a bolygó felé néz. A másik pedig előre halad a porban. Ahogy halad előre, a por rátapad az elejére, mint a rovarok a szélvédőre. A kaszini felfedezte, hogy a sötét por hatására az előső sötét oldal 10 Celsius fokkal melegebb a világosabb hátulsó oldalnál. Ha valami annyira sötét, mint az Iapetus első oldala, akkor az melegebb lesz. Jobban magába szívja a napfényt, és ha melegebbé válik, akkor minden könnyebben el tud párologni a felszínéről, például a víz. Az előső oldal sötétebb és melegebb. A felszínen lévő jég gőzzé válik, és átvándorol a hidegebb hátsó oldalra, ahol ismét megfagy. Tehát a fehér oldal fehérebbé válik, a sötét pedig sötétebbé. Van tehát ez a két önmagát fenntartó sötét, illetve világos oldal, és ez kétarcú holdat eredményez. Az Iapetus két oldala különösnek mondható, ám a Cassini felfedezte, hogy nem ez a legkülönösebb a Holdon. A legfurcsább benne az, hogy nem más, mint egy dió. Az Iapetus kellős közepén, az egyenlítő vonala mentén hegygerinc húzódik végig, amely magasabb, mint a Himalája. Ezek a hegyek 19 km magasak ami több mint kétszerese a Föld legmagasabb hegyének, a Mangteveresznek. Őrület! Ezen a különös holdon különös hegygerinc fut végig. hogyan képződhet egy egyenlítői hegygerinc egy hold körül? Egy érdekes elmélet szerint egy bizonyos ideig a Szaturnusz gyűrűihez hasonlóan az Iapetus-is gyűrű rendelkezett. Az Iapetus-gyűrűi idővel köralakban rázuhantak a hold felszínére. Ahogy a gyűrűk a felszínre estek, hegygerinc alakult ki ott, ahol előtte a gyűrűk keringtek a hold körül. És létrejött a hegygerinc az egyenlítője mentén. A dió alakú Iapetus nem az egyetlen különös hold a Szaturnusz körül. A Cassini felfedezett egy holdat, amely titkokat rejteget a jeges felszíne alatt. És lehetséges, hogy ezen a holdon még élet is van. 2017. augusztusában a Cassini hat felvételt készített az enkeládusról, amely a naprendszer egyik legellentmondásosabb holdja. Az Enkelados a Szaturnos egyik viszonylag kisméretű holdja, amit könnyű lenne figyelmen kívül hagyni, de rengeteg meglepetést tartogat. Azóta tudtuk, hogy van valami különös ebben a jeges világban, amióta 1980-ban a Voyager küldetés során lefényképeztük. Azt hittük, hogy az Enkeládus jéggé van fagyva, de tudtuk a Voyager adatokból, hogy a felszíne ragyogó fehér. Láttuk a felszínén, hogy annak hatalmas területei simák, ami belső tevékenységre utal, hiszen egy levegő nélküli holdon nincs más, ami simára csiszolhatja a krátereket csak is belső tevékenység tehet róla. A tudósok arra gyanakodtak, hogy valami aktívan alakítja az Enkeladus felszínét. Feltölti a krátereit, simává és ragyogóvá varázsolva a felszínét. A Cassini ezután fényképeket küldött az ellenfényben lévő Enkeladusról, és ekkor minden világossá vált. Jeges gejzírek emelkedtek ki az Enkeládusz felszínéből, és mindenki elámult azon, hogy egy ilyen parányi halottnak itt old ennyire aktív. A gejzirek szinte világító anyagot köptek ki magukból. Padlót fogtam. Elképesztő. Nem gondoltam volna, hogy ez egyáltalán lehetséges. Amikor a Cassini felfedezte az Enceladus-i gejzireket, minden megváltozott. Víz ki a holdból. Túl szép volt, hogy igaz legyen. A Cassini rámutatott arra, hogy a gejzirekből folyékony vízlövel, és hogy az Enkeládusz nem egy szilárd jégtömb. Ahogy egyre több adathoz hozzájutottunk, kiderült, hogy az Enkeládusznak van egy ingása, ami nem jellemző a teljesen megfagyott égétestekre. Ebből arra következtettünk, hogy a kőmagot folyékony vízréteg veszi körül. Az enkeládus felszíne alatt folyékony víz van. Könnyen lehet, hogy a hold belsejét óceán borítja, de honnan származik az a rengeteg hő? A bolygók és holdak képződésekor a magjuk rendkívül forró, ám idővel a belsejük kihűl. Minél kisebb a bolygó, annál gyorsabban hűl ki. Egy olyan kis holdnak, mint az Enkeládusz, amely több mint másfél milliárd kilométerre van a naptól, mostanra jéggé kellett volna fagynia. Arra számítottunk, hogy a kisebb holdak többnyire élettelenek, és kráterek vannak a felszínükön. De az Enkeládusz azt mutatja, hogy ez mégsem igaz. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen apró holdon, ilyen messze a naptól elég hű van ahhoz, hogy folyékony vízzel rendelkezzen? Talán az árapály teszi. Aki már fallabdázott, az tudja, hogy játék közben a labda felmelegszik, mert amikor nekiütődik az ütőnek vagy a falnak, előbb összeszorul, majd kienged. A Szaturnusz gravitációja összeszorítja, majd elereszti az enkeládus -t. miközben a bolygó körül forog, felforrósítja, mint egy fallabdát. De ez még nem szabadít fel elegendő hőt ahhoz, hogy az Enkeláduszon felolvadjon a jég. Valami másnak is történnie kell a magjában. Mi van akkor, ha az Enkeladus magja kavicsos, és ahelyett, hogy szilárd lenne, kisebb kövekből és kavicsokból áll össze? Ha így van, akkor az árapály előbb összeszorítja, majd ellazítja a kavicsokat, amik egymásnak dörzsörődve további hőt termelnek. 2017-ben a Cassini adatait alapul véve. Egy számítógépes modell rámutatott arra, hogy az árapány surlódási ereje nagyobb energiát szabadít fel, mint Amerika legnagyobb erőműve. A 90 Celsius fokra felmelegített víz a felszínre emelkedik, átszivárog a hold déli sarkán létrejött repedéseken, és csúvákat eredményez. Miután hétszer átrepültünk a gejzíreken és ellenőriztük a részecskéket és a gőzt, felfedeztük, hogy a folyadék sót tartalmaz, mint a földi óceánok. Hidrokarbonátokat találtunk benne, metánt, széndioxidot és ammóniát. Az Enkeladus gejzírjeiben megtaláltuk az életépítő elemeit, ami figyelemreméltó. 2018-ban a tudósok ismét kielemezték az Enkeladus adatait, és felfedeztek valami ennél is rendkívülibbet. Összetett szerves molekulákra bukkantak. Nagyobb szerves vegyületekre bukkantak, mint amire számítottak. Eleinte csak por volt víz és néhány alapvető szerves anyag. 2018-ban összetett anyagot találtak, ami az Enkeládusz belsejéből tört ki. Vajon mit rejt még a belseje? A Földön a tengerfedék hidrotermális kürtői élettől hemzsegnek. Lehet, hogy ez az Enkeládusz óceánjaira is igaz. Ezek az összetett molekulák vajon az élet jelenlétére utalnak? Én ragacsnak hívom őket. Az élet maga ragacsos. Egymásnak tapadó molekulák összessége. Nem minden ragacs molekula biológiai eredetű, de a biológia hasznot húz ezekből az összetett szerves molekulákból. Milyen az Enkeládusz óceánjaiban a hidrotermális kürtőkője hője kémiai reakciókat eredményez amelyeknek során a metánhoz és hidrogénhez hasonló egyszerű molekulák hosszabb, összetettebb szerves molekulákká állnak össze. És ezek az összetett molekulák talán az élet előfutárai. Az óceán kémiai összetétele azért rendkívüli, mert minden megvan benne, ami az élethez kell. Az örök kérdés az, van-e élet az univerzumban, és az Enkeládus kiváló hely arra, hogy a válaszokat kutassuk. A Cassini pedig talált egy másik szaturnuszi holdat, amely rendkívüli összetételével, hatalmas méretével és földszerű elemeivel, folyókkal, tavakkal és dűnékkel káprázta el minket. Ez a hold a Titán. 2017. szeptemberében, négy nappal a küldetés vége előtt, a Cassini elrepült a Saturnus egyik leglátványosabb holdja, a Titán mellett. Nem csak a neve miatt szeretem a Titánt, ami nagyot és erőset jelent, amilyen én is vagyok, hanem azért, mert a vastag légkörét elsősorban nitrogén alkotja, akár csak a Földét. A titán mindig is talány volt számunkra. Mi rejtőzhet az alatt a vastag légkör alatt? Teleszkópon keresztül szemlélve ez a hold csupán egy elmosódott narancsszínű gömb volt. A Cassini azonban kiküldte a Heigenslandert, ami áthatolt a felhőkön és képeket készített a titán felszínéről. Nem tudom szavakba önteni, mennyire izgalmas pillanatot éltünk át, amikor a Huygens landolt a titán felszínén. Olyan volt, mint egy megvalósult Verne Gyula könyv. Amikor áthaladt a légkörön, bizsergetően ismerős tájakat mutatott meg nekünk. Hegyekkel és az óceánba ömlő folyókkal. Csodálatos volt. Mintha csak egy tópartján állnánk, csak hogy ez a tó nem vizet tartalmaz, hanem metánt. Sokkal sötétebb. Egy hideg, bizarr világ, aminek a földrajzi jellegzetességei ismerősek, mégis szokatlanok. A titán olyan, mint egy távoli otthon, melyen 121 Celsius fokkal hidegebb van. A Cassini küldetés megmutatta, hogy a titán földrajza pontosan olyan, mint a földé, ami azt illeti közel a negyedét homokdűnék fedik, Olyanok, mint itt mögöttem. A Cassini rámutatott arra, hogy a titán dűnéi nem azok, amiknek látszanak. A titán dűnéi egészen másból állnak, mint a földi homok dűnék. Tudjuk, hogy a földi homok nagy része kvarcból áll, de a titánon a homok javarészt szerves elemek alkotják. A titán homokja parányi szerves törmelékből, vagyis hidrokarbonokból áll. Önmagában különös, hogy hidrokarbonokból álló dűnéket látunk a titán felszínén. Még ennél is különösebb, hogy a dűnék egy része látszólag rossz irányba néz. A titán dűnéi olyan formát öltenek, mintha a szél nyugati irányból fújna, pedig a titán légmozgása keleti irányból jön. Akkor miért állnak fordítva a titán dűnéi? Az egyik elmélet szerint az elektrostatikus erők összetartják a titán dűnéit, létrehozva ezeket a különös alakzatokat. Az elektrostatikus erő nem más, mint amit a csomagoló anyagnál tapasztalunk. Ha belenyúlunk a kisfehér fehér közé, akkor ugyanazt tapasztaljuk, mintha ide nyúlnánk bele. A titánon a dűnerészecskék egymásnak törzsölődnek és tatletetet kapnak. Ez egymáshoz tapasztja a részecskéket, mint apró mágneseket. A titán felszínén a legerősebb szelek is kis sebességgel, néhány kilométer per órával fújnak, és nehezen mozgatnák a részecskéket. De vannak évszakra jellemző szelek, például viharok, amik sokkal nagyobb sebességgel és a másik irányba fújnak. A viharok idején a titán szelei ötször nagyobb erővel fújnak, mint máskor, és dűnék tömörítik a részecskéket. Amik aztán úgy maradnak, mert a legtöbb titáni szél nem elég erős ahhoz, hogy szétszedje a dűnéket, és talán a dűnék ezért fordulnak a nem várt irányba. Ezek a szerves dűnék tartalmazzák az élet építő elemeit. A tudósok számára ez roppant kecsegtető. Lehetséges, hogy a titánon van élet. Itt a Földön az élet a legszélsőségesebb környezetben is fennmarad, úgyhogy nem lehetetlen gondolat, hogy az élet megtanulta felhasználni a titánon található metánt és más vegyi anyagokat. Ha az élet kifejlődött a titánon, akkor minden bizonnyal bizarr és nem hasonló a földi élethez. Csodálatos pillanat lesz, amikor felmutathatjuk egy másik életformának a példáját, és ha fogadnék, azt mondanám, hogy a Szaturnusz rendszerében bukkanunk majd rá. Csak hogy amikor a Cassini felfedezte a lehetséges életet, azzal aláírta a saját halálos ítéletét. Nem akartuk, hogy a végtelenségig keringjen a pályáján, mert ha becsapódna a titánba, akkor elhintené rajtuk a földi élet magjai. A Cassini még egyszer utoljára közel ment a titánhoz. A titán gravitációja még egyszer magához vonzotta a Cassinit. Ezt úgy hívtuk, hogy a titán búcsúcsókja. Ezzel a küldetés véget ért. Mihest a Sonda belépett a Szaturnusz légkörébe, és a kisbarátunk elpárolgott. Remélem, hogy önök mindnyájan büszkék erre a fantasztikus teljesítményre. Ezennel a küldetés véget ért, és a projektmenedzser kilép. Ha bár a Cassini megsemmisült, az öröksége tovább él. Napjainkban is vizsgáljuk és elemezzük a begyűjtött adatokat. Új felfedezéseket teszünk, melyek révén egyre jobban megértjük a Saturnus, a gyűrűi és a holdjai működését. A Cassini úgy fog bevonulni a történelembe, mint a tudomány egyik leggyümölcsözőbb interplanetáris küldetése, amit az emberiség valaha elindított. Végtelenül büszke vagyok, és rendkívüli kiváltságnak tekintem, hogy én is kivehettem belőle a részemet. A Cassini tudományos felfedezéseit leszámítva, ennek a bolygónak a szépsége mindannyiunkat megérint. Valahányszor felnézek a Szaturnuszra, tudom, hogy a Cassini is ott van, és ezáltal a Szaturnusz még különlegesebbé vált. A magyar változat a Discovery Channel megbízásából a BTI stúdióban készült.